Розпланував по деталях Іван Сергійович. «Іване Сергійовичу, а наші війська розпочнуть наступ на Ленінградському фронті?» – запитав Оскар. «Група і посилається, щоб забезпечити підготовкою наступ військ Ленінградського фронту. Наші на півдні вже форсували Дніпро, а тут блокада, будь що її треба розірвати?» розгромити німецьку групу армій «Північ» і повести наступ на Лугу, на Псков, Нарву і далі в Естонію і Латвію. «А де ж моє місце?» – спитав Василь. «На залізничній станції. Там є наш знайомий. Він допоможе тобі законспіруватися з рацією. Рух поїздів повинен бути в тебе, як на долоні». В нас ще буде час домовитись до найдрібніших деталей. Але вже зараз ви повинні переселятись сюди уявно, продумувати випадки, що можуть там виникнути, вжитись у свої нові біографії, так, щоб у ці легенди ви повірили самі. Менше думайте про страх, про можливість провалу. Переборіть у собі боязкість. Ви воюватимете на своїй землі за діло справедливе, «Настроюйте себе на борців, а не на скігліїв. Певна річ буде тяжка. Якби було легко, то ми б не запрошували до себе добровольців, а посилали б людей з будь-якої військової частини, тільки б розуміли вони на радіосправі, на розвідці». «Ясно», – сказав Василь. «Раз ми вже сюди прийшли...» То які можуть бути інші думки Івана Сергійвичу. Але є борці, а ми звичайні люди. Та ще й жодного разу не стрибали з літака, висловив я побоювання. Оленін граді тісно, щоб здійснювати тренувальні стрибки. Як процес стрибок не вартий боязні, складні ж те, куди ти приземлешся. Свої люди там вас зустрічати не будуть. Сказав Іван Сергійович «Вип'ємо за ваших матерів За дружину Оскара За твою дівчину, Галко Вір, що вона десь є І тобі залишається відданою За твою наречену, Василю Певен, вони всю хвилину думають про вас Хай гріють ваші серця їхні думи І вам тоді стане легше у вашій роботі чи так потрібно всьому нашому фронтові, нашому командуванню, нашій перемозі? Цей суворий чоловік зі шрамом на щоці сьогодні як ніколи розкрився. В розмові Іван Сергійович намагався підкреслити значимість майбутньої роботи. Мов би переконував кожного у тому, що всі ми – оті солдати – від яких залежить життя тисячі-тисяч людей на фронті в час майбутніх великомасштабних військових операцій. Як усе-таки стосунки цього старшого офіцера, можливо полковника, були не схожими на відносини офіцерів з підлеглими в запасному полку. І не тому, що Іван Сергійович говорив як рівний з рівним зі мною, з удаваним старшим лейтенантом. Він розбуджував нашу уяву, вселяв гордість за своє «я», тобто за своє місце на війні, бо від того місця залежали і тисячі життів наших воїнів, і успіх військових баталій. А це ж дуже багато. Мабуть, тому командування і не квапилось з нашою підготовкою. Бо вже ж три місяці, як я в розвідвідділі штабу фронту. Та хіба таких, як я і Василь, у них одиниці? І важливо командуванню, щоб усі там діяли напевно, з толком, з повною віддачею і великою відповідальністю. Тому таке і довір'я, і така шана бувалого розвідника-ветерана до нас Салах, як сказав би мічман Непран з підводного човна. А що сказав би старший сержант Мамонько з цього приводу? Граптом пригадалась. Де він тепер?